Romanul adolescentului Miop Pista 22 Dimineața așteptăm ceasul plecării, am scris în jurnal. Mișca se contrazice iremediabil. Mi-a prezis un fapt care o va stingheri cu entuziasm. Poate nu e încă lămurită, dar fericirea noastră e irealizabilă. Cineva trebuie să chiară. Amândoi împlinit slăuntric nu se poate. Cum să-i spun că visează visuri inutile și primejdioase? Pentru că eu mă simt tot mai puternic, deși tot mai ispitit. Eu nu voi fi înfrânt niciodată. Scriu aceasta în dimineața de 2 septembrie, într-o odăință cu ferestre deschise către mare, lăsând în urma mea o vacanță cu ispite, fără să mă întristen. 15. Taine Săptămâni sfârșite în lecturi pentru examene singuri. Nu voiam să întâlnesc pe nimeni și nu lăsăm pe nimeni să mă vadă. Munceam în mansardă, înfrigurat nu de ceea ce vor cere profesorii să știu, ci de câmpurile de întuneric pe care le descopeream înaintea și în jurul meu. După fiecare pagină înțeleasă, mă surprindeam dorind alte pagini, alte cărți, alte urcușuri. Cu cât înțelegeam mai mult, cu atât mă cuprindea disperarea. Tăceam și munceam. Toți cad biruiți de lărgimea științei. Toți se plâng de putința minții în fața adevărului risipit printre mii de cărți și de ținuturi. Toți sfârșesc, tânguindu și falimentul enciclopedismului. Mi-am făgăduit să ajung un erou în etică. De ce să nu ajung și un erou în știință? De ce să nu creez din mine o capodoperă? De ce să nu fac din viața mea spirituală oglinda veacului meu? Nu trebuie să mă înspământ de eșecurile înaintașilor. Ei au lucrat pătimași, dezorganizat, precipitat. O viață spirituală eroică, nu cu exaltări retorice, nu cu lecturi îndobitocitoare, ci cu calm, cu metodă și cu disciplină. A fost prea multe de falimentul universalismului la patiului. Trebuie să mă scutur de neîncredere. Odată ce voi realiza asceza etică, de ce să nu realizez și asceza universale? Firește nu se poate stăpâni tot, dar se pot culege și însuși toate esențele genului omenesc. Îmi vor trebui 5, 10 sau 50 de ani. Atunci îmi voi spune. M-am creat din nou prin muncă astră necunoscut de nimeni. Mi-am depășit speța pentru că în sufletul și trăierul meu s-au adunat toate roadele muncii omenești. Din semințele lor pot răsări păduri, lanuri, grădini. Lucram tot mai îndârșit. Nu primeam pe nimeni, nu doream pe nimeni. Mă desteptam în zori și pe lungi fâșei de hârtie însemnam tot ce trebuia să cunosc. Fâșiile ajungeau din zi în zi mai numeroase. Nu desperăm. Orice criză trebuie soluționată prin muncă. Nu rezistă niciun obstacol muncii înfruntate, nesfârșite, calme. Cei care au căzut au fost slabi. Eu trebuie să ajung la țintă. Fără urale, fără glorie, fără daruri, voi dirui. Nebunia și moartea sunt gânduri care înspământă pe cei mediocri. Pe mine nu. Îmi descoperisem lacune. Matematicile greaca, ebraica, slava, sanscrita. Mi-am întocmit un program și neștiu de nimeni ascuns în orașul cu fabrici, mi le zi de zi. Am învățat geometria, elementele lui Euclid din versiunea italiană a lui Enriches. Mă fiorau desfătăți deși frâng gândirea proaspătă de-a dreptul din izvor. Mi-am mușcat buzele pentru că nu înțelegeam tratatul lui Theon din Smirna asupra numerelor în doctrina lui Platon. Am studiat două zile și două nopți Timeus. M-am întors la Theon, după ce acoperisem cu semne câteva acoli, în marginea manualului de istoria științelor antice pe care mi-l dăruise Mieli. Ca să înțeleg și mai bine, am citit pe Plutarc, Simpozice 8.2 și creația sufletului după Timeus. Și am adâncit cea din întâi parte din voluminosul Le sciențe esate Antica Grecia ale lui Seara trebuia să-mi întrerup munca geometrică și să mă apuc de ebraică. Aveam o gramatică și un dicționar. Ochii îmi deasupra literelor groase, prăfuite, cu puncte. Munca mi era grea pentru că o împlineam singur, fără să cer ajutor. Singurul mijloc de a nu fi învinuit că plagiez pe Giovanni Papini e să-l întrec, viruind știința universală. Toți domnii care spun că știința e imensă greșesc. E imensă pentru că o studiază câteva ceasuri pe zi, în pripă, sau pentru că o adâncesc comod. Știința, înainte de a se adâncă, trebuie să fie largă. Îmi spuneam aceasta și munceam. Îmi poruncesem atâta reguli de la care nu mă avățeam. Să nu studiez decât esențele, izvoarele. Să nu mărturisesc nimănui descoperirile mele. Să nu public decât gânduri străine experiențelor mele până la maturizarea definitivă. A trecut examenele. Prietenii ajunseserau braznici, nu voiau să mă lase singur. După ce din tâi vizită a nișcăi, ochii îmi fugeau pe textul ebraic, uitând înțelesul semnelor. Confundam pe Machef cu pafec, confundam accentul segolta cu telisa chetana. Verbele atât de răsnicioase mi se păreau inutil de memorizat, mai ales formele hifil și hit -tile. După un ceas de turburare simțim un gol sub și apoi senzația că sunt un străin. Am uitat tot ce s-a petrecută seara aceea. Dimineața m-am deșteptat senin. Nu a fost obosală. Eu nu pot fi obosit. La absusul m-a lovit din pricina efortului, a și a literelor. Am schimbat orele de ebraică pentru dimineață. Până atunci, dimineața studiam un ceas sanscrita din manualul lui Fumi. Mi-au trebuit câteva zile până ce am deprins cele opt soiuri de consonante. Decipram entuziasmat din Mahatharata. Asidraya Nalo Nama Irasen Asuto Bali Upapano Gunairistai. Fu un puternic rege cu numele Nalo, fiu al lui Irasen. După 10 zile m-am convins că nu pot învăța două limbi orientale în același timp singur. Trebuia să aleg. Nu aveam curajul să mă despart pe niciuna. M-am despărțit atunci de amândouă și am început persoana pe cartea lui de Martino. Am petrecut tot banează întreagă, plimbându-mă prin odaie, învățând alfabetul. Elif, Bey, Pei, Jim, Tim, Hei. Pe fâșt de hârtie, mă exerșeam scriindu sub forma izolată, inițială, medială și finală. Ochii mă ușurau ca să descifrez pe zad inițial de zad medial. Am rămas un ceas la studiul lui Giaf, compus din două semne complicate și dureros de memorizat. Noaptea, istovit, am răspărit manualul și-am descoperit că mai trebuia să învăț vocalele și distongurile. M-au desperat cele patru izafet. Am închis cartea și-am scris în jurnal. Mă las deocamdată de limbile orientale, mulțumindu-mă cu texte traduse. Nu e o înfrângere, ci o experiență. Sunt alte esențe pe care trebuie să le asimilez mai înainte. Rencep limba greacă. Dimineața m-am desprețat cu mădularele formate. Priveam toamna prin serestruică. Dacă nu mă scol acum, când am poruncesc, pierd toată încrederea adunată în patru săptămâni de muncă și singurătate. Am preferit m-am covorât din pat măcit, m-am spălat și m-am așezat la masă. Nu eram mulțumit de fapt a voinței mele. De ce sunt obosit? Nu mă mai simțeam obosit. Apocam o carte de zimăl neîncepută. De ce citesc zimăl și nu reîncep greacă? Am deschis gramatica greacă și caietul de cuvinte. Învățam și nu eram mulțumit. De ce am dormit opt ceasuri în loc de patru? De ce am lăsat ebraica? De ce nu m-am lovit peste buze când m-am surprins privind toamna? De ce las să mă stăpânească gândul că voi fi și eu înfrânt ca papinii? De ce-mi îngădui voluptatea mângâierilor unei înfrângeri? Și de ce îmi pierd timpul gândind toate acestea acum? Degetele răspirate în păr au smuls. Am reînceput să plâng de furie. Mă revedeam în adolescență chinuit de aceeași luptă cu toamna, cu nostalgia, cu slăbiciunile. N-am făcut un pas mai înainte, dacă sunt melancolic. Îmi strigam, înainte, ajunge. Am să-mi nebunesc. Și iar gândul. Acesta e un motiv să dorm 8 ceasuri și să nu învăț ebraica. Plângeam. Plânsul este stupit și enervant. Nu mă duce la o soluție. Îmi opream lacrimile, îmi răcoream ochii. N-am făcut nicio faptă eroică, dacă nu mai plâng. Îmi odihneam prezisele în toamnă. Mă linișteam, eram trist, trist, desperat. Tot îmi trece, totul îmi trece. Înțelegeam că mai trebuie să lămuresc un amănunt indispensabil operei mele, realizării vieții eroice, cât să cer de la voință. Mi-amintam discuțiile de la Schit. Dacă Dumnezeu nu vrea să pogoare asupra mhar, gândul mă deranja. Am să ajung și fără Dumnezeu. Lucram zi după zi, noapte după noapte. Într-o seară am simțit cum mă stăpânește obosala. Trupul întreg era greu și îl simțeam străin și încheieturile mă dureau. Eram palit cu ochii încearcăne cu proape irritate. Fruntea mi se părea stranie. Mâinile le priveam pe masă și nu le recunoșteam. M-a cuprins spaima. Dacă am să-mi nebunesc, am rânjit. acesta ai bând de ispită ca să mă cobor din mansardă și să dorm opt ceasuri. Simțeam tot mai îndrăzneață tulburarea asupra creierului și sufletului. M-am surprins tremurând. Apoi, dintr-o dată, pierdui conștiința rostului meu într-o mansardă cu cărți. Cine sunt eu? Zâmbii. începe surmenajul, mi am răspuns. Surmenajul nu există pentru mine. Cine a găsit astfel? Nu-mi recunoșteam vorba, nu lămuream înțelesul cuvântului pentru. Acum trebuie să mă culc. Totul trece. Gândul se insinua. A dormi înainte de ceasul statornicit e înfrângere. Oboseala și senzația de pierderea conștiinței sunt ispite. Urmând dialogul celor din mine înspământat. Sunt obosit pentru că accept gândul obosei. Trebuie să strig. Nu există oboseală. Strigă! Mă clătinam cu brațele pe masă. Nu există oboseală. E stupid. Cine a strigat? Eu? Cine sunt? Dacă am înnebunit. De ce mă întreb? Mă culc. Nu am voință. Bam! am. Vârtejuri de frig îmi pătrundeau prin urechi, îmi năvăleau pe creier. Durerea nu o simțit decât o clipă. Apoi senzația dracuia de definitivă. Mă surprindeam întrebându-mă ce înseamnă scaun. Roagă-te lui Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Dacă eu sunt dracul. Hei, hei, am să ne nebunesc. Am să mă culc. Dacă mă culc înseamnă că sunt bolnav. Poate am înnebunit. Doamne, Doamne, liniște, liniște pe nervi. Îmi porunceam, dar voința nu-și mai găsea vehicul în carne, eram tulburat. Mă gândeam la moarte, la nebunie. Dacă nu mă mai limpezesc niciodată? Dacă am să rămân toată viața așa? Îmi smulsei părul de ciudă. Am început să mă rog în genunchi, cu palmele împreunate. Doamne, Doamne, Doamne, nu puteam să gândesc. Nici să simt cuvântul, Doamne. Îl spuneam numai gol de conținut. Un gând mă biciuie. Nu pot să mă rog pentru că sunt diavolul. Îmi venea râd. Dracul, dracul, inconștient, am deschis jurnalul. Poate am să-mi nebunesc astăzi, acum. Sunt o bestie, sunt o bestie. Dumnezeu există? Am adormit greu după ce m-am înăbușit cu o pernă. În m-am desteptat. Totul pierise. Am recitit rândurile din jurnal. Am adăugat. O simplă priză. Altădată, mai multă disciplină. Astăzi voi dormi mai mult. Dar jos nu mă cobor. Dumnezeu există sau poate nu există. Eu exist. 16. Redacția Profesorul de logică era de acum și ziarist. Ne-am întâlnit în redacția cu fum de țigară, cu canapele rupte, cu pereți indejuntați în afișe colorate. Mi-a frunzărit manuscrisele colți binevoitori. Se publică, vino mâine pe aici să vorbești cu trăznea. Trăznea era pamfletar și om temut. Cândva scrisese cuvinte bune asupra, aceasta m-a încurajat. Am așteptat să treacă ziua cu nerăbdare. Am urcat ea streptele redacției. Pe biroul secretarului, un bărbat țigănos, mobil, cu păr și atitudini disperate, vorbea. Am rămas rușinat lângă ușă. L-am recunoscut pe după limbaj. Povestea o ceartă cu un birșar. Birșarul fus de la început înjurat, apoi de câte ori mai pomenea de el, îl însoțea cu o înjurătură nouă. Spunea de cal, calul fu prilej de insinuări pornografice, vorbit de trăsură, de stradă și de ploaie. Le-a înjurat pe toate, altfel. Birșarul n a vrut să-l ducă, a repetat în redacție tot ce a mărturisit birșarului. Auzim că pisarul îl înjură, s-a întors și l-a înjurat. Firește, acesta a răspuns. De aici, privește de ceartă. A sfârșit prin a duce acasă, aud până la piele. A dat cu ochii de mine. Profesorul m-a prezentat. Dumneata ești? Te-am angajat în redacție. Nu ai să scrii decât se ce plăcea. Nici politică, nici reportaje. Eram stânjenit și nu știam cum să-i mulțumesc. Îți dau un stat. Nu le uda niciodată, în jură. Pe mine nu mă salută respectul decât autorii dramatici pe care îi în cronică. A început o nouă anecdotă s a amintit că n-a scris articolul de fond. A întrerupt anecdota ca să afle subiect. Ceva să las sânge. Rângea cu buză un umede cu dinți al Ușierul i-a adus o scrisoare și vestea că o doamnă dorește să-l vadă. E frumoasă? Nu, bătrână. De ce mă întreb? Nu știi că nu sunt aici pentru nimeni până ce îmi scriu articolul? Povestea din anecdotă și citat din scrisoare. Nu știu dacă a sfârșit scrisoarea. Anecdota n-a o Găsindu-și subiect, a plecat furtunos în odaia vecină. Eu am rămas să cunosc pe ceilalți, secretarul de zi, înalt, brun, cufundat în citirea corespondențelor din provincie. Nu salută, nu răspunde la întrebări, nu ridică ochii din manuscrise. Păserează întotdeauna dreapta, tocul pătat cu cernel albastră, șterge, adaugă, lipește fițuiți pe margini, sună servitorul, trimite la tipografie vrat de manuscrise, cere corecturi, trimite după articolul directorului, ceartă pe reporter, cere astru articolele de redactorilor, cere pahare cu apă, face liniște și întreabă pe casier dacă îi da avans din chelzină. Stuteam într-un colț de hanapea de activitatea febrilă a redacției, alături de la administrație, aici telefoane, uși trântite, sonerii, bărbați mulți, necunoscuți, primizi. Am întrebat pe profesor de intrarea mea la redacție, nu ar putea fi primejdioasă. Gazetăria e saltară celor de vârsta dumitale. Dar aici n-ai să faci gazetărie, Cine mai o experiență publicistică. Ai să te înveți să scrii scurt, limpede și la poruncă. Aceasta folosește. Dacă am să văd că îți pervertește maturizarea și te împiedică de la studii, am să am grijă să te dau eu afară. Ajuns acasă am scris până seara pagini pentru ziar. Îmi de să publică articole tot mai străine de cele ce se publică de obicei în ziare. Dar am să mă oferesc să dezvolui adevărurile mele interne. Sunt adevăruri pentru ziar și adevăruri pentru carte, îmi spuneam. Îmi aduceam articolele de două ori pe săptămână seara. Atunci adunam în redacție toți. Profesorul de logică asculta pe drăznea și fuma râzând în necat, chinuit. Veneau amândoi directorii, unul cu țigaret de chisembar și cu un vrat de ziare germane. Celălalt cu monoclu, cu veste albă și cu gesturi distante. Unul spunea servus, și streca nervos unghiile cu ploate miciorate. Celălalt pășa demn, întindea mâna la oricine și zândea suspect. Mă îndrăgise un reporter scurt, gras și roșcovan, care îmi spunea chiciule și mă bătea pe umeri. Reporterul știa tot ce se petrece în oraș și cunoștea întreaga țară. Despre oricine s-ar fi vorbit, el putea să se rgaște amănâncă, știa toate planurile, toate gândurile, toate întâlnirile guvernamentalilor. și toate scrisorile particulare schimbate între șefii sau reprezentanții opoziției. Cunoștea toate intrigile marilor Budoare, toți amanții activitelor de la Teatrul Național, toate amantele directorilor celorlalte teatre, toate polițele, toți perfecții, toți... Preoții, toate castanelele eliberare, liderare, am pomenit într-o dimineață un nume cu desăvârșire necunoscut de coleg autor al unui panflet manuscris. Reporterul cunoștea panfletul. El știa și dacă premiera săptămânii va avea succes sau nu. Știa toate trenurile întârziate precis ca un funcționar de gară. Îl admiram sincer, larg, fără invidie. Mă gândeam ce interesant ar fi de studiat memoria lui, vizuală și auditivă și procesul de asociație. Mai deosebisem... În mulțimea redacției pe un tânăr elegant și ispititor, care inaugurase o serie de anchete politice de succes, venea aproape de prânz. Manuscris, Se interesa secretarul câte rânduri. 26 de 20 corp obișnuit, un plișeu, două subticiuri, un titlu pe două rânduri. Ce-a scris patronul? Revista despre împrumutul extern. Trăzea frustrarea fiscului. Reporterul se așeza la masă glumind, aprinzându-și tigări. A doua zi îi citea ancheta. Afirmat trăgea concluzii, insinua îndoieri, și sfideri, proclama căderea guvernului în mai puțin de o lună. Îi admiram siguranța și nu mă admiram cine îl informează atât de prompt și precis. Ai noștri, șefule, avem și la palat, și la patriarhie și la cameră, și la prim-ministru, și la capsa, și la interne, și la vama, și la siguranță. Reporterul Roșcovan și Plin alunecă adesea în controversă cu autorul anchetelor politice. Măușer, o știu de la ministru. Exclus? Mai ai văzut cu cine am venit în mașină? Te-ai indus în eroare. Pardon, persoana care mi-a spus. De obicei, intervine reporterul Parlamentului, un licențiat în drept, slab, ipocrit, caustic, sub plecăciunea umilă. Omul O ale coane. Licențiatul a încercat de vremuri critica literară. A avut succes, dar nu a avut bani. A intrat în gazetărie. De trei ani nu mai citește aproape nimic. Ascultă dezbateri parlamentare și le rezumă zilnic în trei de pagini. Îi tremură mâinile de câte ori are ședință de noapte, se culcă atunci la trei, fumează mult și tușește. E veșnic bolnav de vorbește rar, veninos și laudă cu amar pe autorii contemporani. Poate e aproape neurastenizat și nu mai are curajul să se lase de gazetărie. O gazetă e mult mai primeștioasă decât s-ar părea. Îți apucă întâi un deget, apoi mâna, apoi trunc, apoi capul, dintr-o polemică liberală ajunge într-o polemică de doctrină politică, apoi ataci parlamentul. Din așa zi este robul gazetăriei. Eu am 40 de ani vorbi un reporter care fusise pe vremuri director de gazetă și m-am trezit că n-am făcut nimic. A trecut an după an, am scris zi după zi și ce-am ajuns? M-am fărâmițat, m-am risipit. Am amânat doctoratul în drept, am amânat licența în istorie. Acum nu mai pot citi decât gazete. Mă enervează orice caz dacă nu e roman pornografic sau memorii politice. Mare mizerie. Nu insulta gazetă e sfântă în început răznea. Gazetarul se naște în fiecare dimineață, e inepuizabil și inevit. Trăiește în in media săresc inima și creierul țării. Toți oamenii mari ai noștri au fost gazetari. Gazetarul e un erou. Cu condiția să scrie pentru 24 de ceasuri, iar nu pentru un an sau o lună, vorbește profesorul de logică. Gazetarul trebuie să se mântuie de stupida noțiune a eternității prin scris. Articolele să fie efemere. Gazetarul perfect e reporterul anonim. Așa e, așa e, încuvințară călduros cei doi reporteri politici înmuiind docurile în calimări. M-ați apucat de taifas, interveni secretarul. M-a nu Iar au răsunat sonării, s-au prins siguri s-au adus pahare cu apă, s-au împărțit pe la mese blocuri albe. O conferință de seară anunță secretarul. Ticiul l porunce reporterul Graș, corectând ultima frată scrisă. Vine ambasadorul el ora neanunțată. Ora cinci și autorul anchetelor. Fără să-și ridice ochii din pagină. Cine se duce? Eu am cameră. Eu am adunarea de la Casa Școalelor și Senatul Universitar. Eu am cercul de studii. Vă aduc eu reportajul. Mă întorc în mașină cu prefectul, vorbicelor Roscovan. Mă duceam să-mi fac corecturile într-o sală de la al patrulea etaj al tipografiei. Miros de cerneală, de plumb, de spirt, de pâine și de putregai. Turnătoarele de și erau sub claviatura colegătorilor. În sala vastă alergau copii cu manuscrise, cu șpalturi, tuciurii. Așteptam corecturile umede la masa cu scaune pătate de cenușă. Aroma cernelei proaspete, lucioase, mă desfăta. Plecam înferbântat, exaltat, cu geanta sub braț, cu gânduri multe, cu sângele răscolit. Nu înțelegeam cum o redacție și o tipografie pot obosi. Eu mă descopeream tot mai insufețit și mai harnic. Și curajul îmi creștea și munceam de nimeni bănuit în mansardă. Radu pășea în toamnă tot îndrăgostit de Viorica. Ea nu nimic. Și ierta toate declarațiile socotindu-le glume. Radu nu putea fi trezut. Îi întâlneam în apropierea serii pe bulevard. Viorica ieșea de la facultate, Radu o aștepta fumând. Nu înțelegeam ce îi putea spune în fiecare seară el care nu a clasa a șaptea. Viorica se arăta fericită că mă întâlnește și roșea. Răspundea eu și Evaziv când o întrebam de lecturi, de cursuri, de edire. Eram stăpânit de impresia că Viorica e veșnic îndrăgostită. Și mă înduioșa, pentru că o resemnată să nu mă niciodată. Nu știu dacă era hotărâre sau timiditate. Viorica își păstra taina cu o încordare pe care o admiram. Nici de nici nici ca nu știau nimic. Și tot știam că e îndrăgostită. Pe Nonora o vedeam rar întreagăt, de fiecare încerca să pară cel biruitor. Nu afectam indiferență și zâmbet enigmatic. Iar râdea mult și îmi succesele de la balurile de vară, cererile în căsnicie de la Mehadia. Cearta în menajul unui ofițer superior din pricina ei. Îmi vorbea prietenește cu nuanță de gândese superioară. Eu îmi aminteam de după amieziile primăverii tulburate de sexualitate și ajungeam obraznic. Nonola nu se spera. Am suspectat gândurile. Nu știa unde vreau să ajung. S-aștepta poate să o chem din nou în mansardă și își pregătea vreo răzbunare drăcească. Întregându-mi acum, îmi în mai petrec timpul, i-am răspuns că lucrez pentru ziar și pentru universitate. Da? Mirarea nonorii? M-au umilit cu insinuarea zâmbetului și a ochilor. Dar Nișca Mișca Nisca se odihnește după examene, de altfel o văd atât de la ce am spus că lucrez. Lumea vorbește altfel. Cel puțin, nișca are grijă să răspundească zvonul că te-ai îndrăgostit de ea la mare. Nu cred, sunt eu. Nisca se folosește de o alegorie stupidă, spune că ești un nou tignerion și să-i prin a te de creatura ta. Nisca are dreptate până la dragoste, încheia eu, sprijinit de indiscreția răutacioasă a nonorei în drum o mă singură acasă, îmi să știu niște o pagină mustrătoare. N-am scris. Într-o dimineață am găsit în redacție pe domnul Elesterescu. Am aflat cu uimire că nu e student, ci corector de noapte. Șeful era încurcat de descoperirea mea. Nu înțelegeam cum izgutise să fie înscris în cerc. M-am scris Malek, săracul. De ce m-am întristat amintindu-mi petrecheri de iarnă într-o mansardă acum înghețată de singurătate alături de un președinte de nonora, de bibi? Ce face domnul Gabriel?" Mi-a povestit nemulțumirile soției lui Malep, certurile dintre soție și soră, examenele pierdute din pricina slujbei, plânsul lui Gabriel într-o noapte la dărărie alături de ei toți. Cum s-a ridicat soția de la masă și cum nu s-a mai întors. Gabriel a căutat-o ca un nebun toată noaptea. Dimineața n-a vrut să se mai ducă la slujbă, soția s-a întors. Sora și mama lui nu au vrut să o mai primească. A încercat să se sinucidă. Au plâns și apoi s-au împăcat. Povestea vieții mediocre și tragice mă obosea toate organic. Mă sfăra capul, aveam amețel, siguranța muștilor mi se tulburase. M-am înlăbușa până la sfocare miras în încete sigure, ireparabile, în fund de provincie sau de mahala. Nu știam ce să-i răspund, nu știam dacă trebuie să zâmbesc sau să îl compătimesc. Chiar domnul elefterescu era acum schimbat, mai bătrân, mai amar. Nu mai mă înveseleam auzindu-l spunându-mi, șefule, Părea mir plecat, rănit. Încercam să mă gândesc la festival, la sticlele băute la plecarea mea în miez de noapte cu onora. Îmi simțeam sufletul sfârșit, rupt în frâșii străine una de alta. Nu știam cum să-mi acopăr disperarea, tristețea care mă acoperșea. Erau atât de departe, erau amintiri, erau atât de departe. Am înțeles că sunt tot atât de mediocru ca și ceilalți. Că lupta e zadarnică. Am scrâșnit din dinți. Îmi pierdusem iar conștiința rostului meu în redacție alături de domnul Terefterescu. El mă privea atent, fără să-mi înțeleagă neliniștea. Mi se părea că vorbirea noastră se petrecuse în vis și auzeam iar refrenul deprimant de astă iarnă. Șefule, șefule, uite pe Malek!" Mi-am strâns pumnii. Aceasta înseamnă că trebuie să mă odihnesc. Nu mai pot deosebi visul de realitate." Zâmbeam. Și dumneata, pe cine cauți aici și domnule Elefterescu?" Mirare!" Nu v-am spus un colector de noapte. Totul s-a petrecut a Ievea. gândeam eu mulțumit. Senzația penibilă de agonie, de nervi și de înfundare în baltă stăruia. Am cerut un pahar cu apă. Profesorul trecut pe lângă mine mă privi și se așeză la masă. Cine l a învățat să scrie? Mă întrebam. Apoi m-am surprins, ispitit să mă apropii și să aflu cum de nu cade cu fruntea pe malderul de făi albe. Strânsei iar pumnii. Toate acestea din trecina toamnei s-a mișcăit, gândeam. Nu mă lasă liniștit și mă silesc să muncesc tulburat. Eram El... atât de ostenit. Încât m-am lăsat plânt pe scaun. Șefule, te-ai făcut palid. Domnul Elefterescu îmi vorbea aproape. M-am însemnat. Nu visam. Mi-am ușcat buzele ca să nu-l întreb râzând. Mare, Ce ai? Uitasem cum se spune cuvântul nimic. Mă frecam pe frunte uluit. Servitorul mi-a adus corecturi. Am trasărit. Eu am scris acestea. Descoperisem un verb și îl repetam în gând, încăpățânat. Să lucrez. Să lucrez, am rostit numai pentru mine, vreau să lucrez." Domnul Elefterescu a trăsărit. Eu m-am luminat, am luat corecturile și am cerut creion chimic. În fața mea, la masă, profesorul își scria articolul. Auzeam uși în zgomot surd de tramvaie, pași grăbiți pe scări. Auzeam pe secretar luând comunicația telefonică din provincie. Mai tare, mai tare!" Nu înțelegeam nimic. Vreau să înțeleg." Am înțeles că omul de la masă e profesorul de logică. O clipă de reculegere... Și am înțeles că mă aflu în redacție, ochii îmi licăreau de bucurii, sângea pierdinte spropea părăierul. 17. Prietena mea în toamnă ca ea s-a schimbat, e atât de nostalgică încât îmi comunică și mie tristeți nebănuite. A uitat lecțiile mele de sobrietate și optimism viril. Îmi mărturisește că plânge câteodată la morguri prea sângerii. Nu se înțelege. Vrea să plece, acum. Nu știe unde, nu știe cu cine. Mă vizitează des în mansardă. De când ne-am cunoscut, s-a pierdut corosivul superficial și prompt pe care îl stăpânea în fraze și retici. Ascultă mult, atentă și tristă. Nu vreau să o înțeleg, pentru că îmi deșteaptă nostalgie pe care eu l-am sugrumat în murmur. Îi vorbesc astru fierbinte, potropindu-i etajerele minione și călduțe dinăuntrul sufletului. Sunt o bucurie drăcească să-i în valorile, să o umidesc, să-i calc în picioare sentimentele prea comun feminine. Nu își putesc întotdeauna să o alături sufletului meu. Rămâne pe drum, agățată, atunci o disprețuiesc. Și mă disprețuiesc, pentru că n-am putut crea încă adevărata nișcă pe care o cheamă sufletul meu.